Минавам на третата лекция, благословеният Юда. Юда, това е една друга изключително велика любов. И, освен това, една много тежка роля. Тежка роля отвън, лишена от външно признание, но той се е пожертвал заради вътрешното, заради вътрешното, скритото. То е и замисълът на Бога. Това предателство е голяма тайна и ще остане в тайна. Донякъде ще я разберем, ще разкриваме, но нещо ще остане. Защото има тайни, които се разкриват, има тайни, които остават в тайна. Това се определя от Бога. Чрез това таинство Юда става скрита светлина. За себе си. Той вече не свети чрез чужда светлина. Бог му дарява себе си. Това е нещо съвсем друго. И за тези, които разбират скритите неща, Юда придоби нещо много велико. Той придоби любовта. Тоест, при него не идва любовта да го посещава от време на време. Той самия, поради многобройни прераждания в мистериите в Египет и Атлантида, поради много постоянство, поради неизменност, поради един дълъг и тежък път, той е стигнал до това Бог да го извиси на много високо ниво. Тоест, самата любов го е призовала. А любовта е много повече от вяра, много повече от упование. Любовта е нещо по-дълбоко. Обикновените хора от света винаги ще изпускат смисъла на това Евангелие. Що е в случая изразът обикновените хора? Това е просто старата тъмнина в човека. Това е Дървото за познанието на доброто и злото. Аз знам хора, когато почнах да говоря за Юда, напуснаха лекциите. Няма проблем, даже радост. На друго място в София, като изнесах как да се спасим от светлината успеха и така нататък, напуснаха също. Една групичка. Няма проблеми. Винаги могат да заминат и винаги са добре дошли. Тез, на тези неща аз не държа. Зад явлението и предателството стои отново скрит самия Бог. Просто Той движи всичко. Аз съм ви казвал и преди, няма как е едно същество като Юда и което и същество да е. Да обърка плана на Бога и да направи предателство спрямо Бога. Да обърка не, не съществува такова същество. Защото просто Бог движи всички същества. И не стои ли самия Бог скрит въобще не само зад Юда, зад всяко явление, зад всяко явление навсякъде, навсякъде е скрития Бог. Юда разбра най-дълбокото свещено писание на живота. Това е отново любовта. Нещо по-дълбоко от писанията. Любовта е преди всички писания. Те са късни. Любовта е древна. Любовта е по-дълбока и от добрите действия. Те са вторични. Любовта е първична. Ако имаш любов, ти си по-дълбок от добрите действия. А някой път, колкото и добри действия да правиш, ако нямаш любов, има нещо в тебе погубено. Нещо, което не си разбрал. Тоест, не си станал част от любовта част от Бога. И затова някои хора казват, се добри ни правя и ми се струпват злини." Ще продължава да ти се струпват, докато не станеш любов. И учителя казва, не е достатъчно да обичаш, трябва да станеш любов. Кратко, ясно, просто. Юда осъзна и поиска това, което искаше самия Бог. И така, Юда отстрани от себе си това, което другите ученици на Христос нямаше да могат. Юда отстрани от себе си, забележете, висшито аз, което е също преграда, но висшия преграда, много по-опасна от нишето аз. Юда го отстрани. Юда се отказа от свободния избор в името на замисъла на Бога. А това е много важно, защото така самия Бог вече можеше да изгради себе си в Юда, в любимия си избран. И всичко това Юда успя да го прозре. Разбираш, им, имаше много разговори, за които след дремише говоря насаме, между Юда и Христос. Те са една малка книжка с. Специални разговори между тях двамата, които никога не може да се проведат между Христос и другите ученици. Неслучайно Христос го вика на страни. Това много означава. Юда прозря предварително и видя голгота. Той предварително там видя славата на страданието. Не просто страдание. Славата на страданието и замисъла на Бога. Той прозря разпятието и той осъзна, че най-дълбокото преживяване, най-тежкото страдание е преживяване без думи. То надминава Словото. То е по-дълбоко от Словото и то е завръщане, безмълвно завръщане в Бога. Това, което тотеките наричат безмълвното знание. Това преживяване е без име. Той е част от мистерията не на кой да е, на самия Бог. Това е част от неговата мистерия. И всичко това, пак казвам, е безмълвно. Това е безмълвно завръщане в Бога. Юда осъзна и нещо друго. Той осъзнава в себе си, че свободата е най-опасния даден дар. И той избра замисъла на Бога. Избирайки този замисъл, той се освободи от този опасен дар, наречен свободен избор. Той избра по-дълбокото. И Христос казва, той се завърна в свещеното поколение. Пра народът, боговете, преди човешките раси. Мечтата на всяко развитие. Защото Учителят казва всички херовими и серафими са произлязли от човешката раса. Боговете, това е друга мярка, пра-народът, преди човешките раси. Забележете къде се завръща това благословено същество. Много специална чест, първо от самия Бог и после и от Христос, Който даже го е умолявал да го предаде, направо му е казвал умолявам те. Ще видим по-нататък по тайните разговори между тях. Така Юда се завърна в свещената раса. Расата на боговете. И това е толкова рядко оказва на час, толкова рядко оказва на чест на Земята. Много рядко се е случвало това някога, случвало се е много рядко, защото Юда със своята любов осъзна замисъла на това предателство и поради това, това предателство няма нищо общо с греха, защото сърцевината на греха е липсата на любов. Това трябва да се разбере. Сърцевината на греха е липсата на любов. Ако Павел или Петър бяха предали Христос, щеше да е грех. Но когато Юда го предава, има велико благословение. Защото те не са подготвени, а той е подготвен от мистериите на Египет и Атлантида. Това е единствения истински апостол. Разбира се, и другите вървят по Неговия път и някога ще стигнат до Неговото ниво, защото и затова всички тях ги обичам, защото са избрали развитието. Но това е друга идея. Чрез това предателство Юда създаде не само, не само се върна в боговете, той създаде на много високо ниво Бог в себе си. Той изостави старата цивилизация, наречена дървото за познанието на доброто и злото. Той се завърна в дървото на живота. Царството Божие или царството на боговете. А човекът става това, каквото е отношението му към Бога. Когато говорим за дървото на живота, тук разбираме най-високия смисъл на това, а не средния смисъл. Юда имаше огромна любов, а сам Бог обожествява любящите. Самия Бог обожествява любящите. Тоест, издига ги на по-висока степен. И още нещо. Юда видя, че... Учениците на Христос го намразиха. За тях той беше враг. Разбира се, те не знаеха тайната му. И дълбоко в себе си той ги съжали. И в това съжаление той ги обикна. Защото така действа любовта. Така действа самия Бог. Когато по-нататък ще видим инквизицията му, когато палача му, тук само за малко се отклонявам, когато палача му режи краката, Алхалач се усмихва и казва, аз имам други крака. Когато му режат ръцете, нищо не може да ми удрежиш, аз имам други ръце. Какво може да удрежиш на духа, на осъзнатия? Значи, когато ще говорим след време за Алхалач, ще видим точно една приятна сутрин в Багдад как са се случили нещата. Така. Всеки човек има един предател в себе си, това не е Юда, нали ще да бъде голямо благословение, това е неговият ум, не духът му, а неговият ум, това е предателят в човека, докато човек разбира се не го е овладял. Юда се е спасил от този предател, защото е познал любовта на Бога и отишъл отвъд ума. А, този, а тези, които го наричат предател, те влизат в карма, те увеличават предателят в себе си, те увеличават умът и той ще се утвърди в тях, той ще ги, този ум ще ги отклонява. Понеже се изказват за нещо, което не са проучили дълбоко и не само дълбоко, но по Божествен начин, не по духовен по Божествен начин, което е мъдрия начин. Външно, Юда е бил привидния враг. А вътрешно, той е бил тайния приятел на Христос. Между другото, между Юда и Христос има древно приятелство, подобно както между Бог и Луцифер. Много древно, много дълбоко. И много, много съкровенно. Това предателство е странно, и защото то унищожава всичко земно и небесно, всичко двойствено. То води към по-висока степен на степента на боговете. След време там ще се върне и Луцифер, но докато дойде неговото време. Херовима също мечтая като Юда да се завърне там. Той знае тайно, че Той се е върнал. Но Той не споделя това. Има много неща, които са казани само в Евангелие на Луцифер. Едно прекалено дълбоко Евангелие. Когато на времето тези покривни Евангелия са се забранявали от църковните отци. Кой ги забранява? Самия Бог, забележете. Не на изборите те са решили. Самия Бог отстранява покривните евангелия, защото са прекалено дълбоки. Те са само за достойни избрани, не са за църковни отци и за разни размишления. Бог ги е скрил, а там след време, където трябва, той ги разкрива. Всичко това е действие на Бога. Тук няма никакви отци, те просто нямат думата. Така, привидно имат, но вътрешно те не решават нищо съществено. Съществените неща в живота ги решава Бог. Искам то и да разберете. Съществените неща. Така. Според Посветените това предателство е много специален подвиг. Достоян за възхищени... Според Посветените изключваме абсолютно обикновените хора и полудуховните хора. Според Посветените това предателство е специален подвиг, голям подвиг, достоен за възхищение поради, поради благото, което това предателство е донесло на света и на целия човешки род на падналите ангели. Се реч, Възкресението. Това предателство е довело до Възкресението. А Възкресението е освобождение от сътворения свят. Т.е. от ограничения свят, бедния свят, от който Христос също искал да замини. Затова е умолявал Юда. Той просто искал да се върне при своя създател. Това е най сакровеното желание на всички мъдри същества. Да се върнат при него, а не някакви светове и вселени. Юда успя да види любовта и чрез нея той видя Бога. А който е видял Бога, той вече никога повече не е човек. Той вече става същност, нещо съвсем друго. Той вече е напълно преобразен. Защото когато видиш Бога, човешкото се прекратява. Защото ти вече не можеш да бъдеш нещо отделно от Бога. Ти можеш да продължиш да живееш като човек, но човешкото вече е изгоряло. То не съществува. Изглеждаш, размишляваш, изглежда някой път, че има спорове, някои неща сякаш, че не са точни, но ти тайно царуваш, а този, който не е стигнал до това ниво, който не е тренирал, който не е влязал Бога, той остава често огорчен от такива същества. Разбира се. Такова същество, обича другите, продължава да ги обича, да ги благославя. Когато им разкри нещата, те ги разбират, но някой път, например казвам, нямам нужда някой да ме разбира. Достатъчно е да ми има доверие. Пример, това е една идея. Като имаш доверие, като е времето, аз ще обясня. Щом нямаш доверие, разбирай колкото искаш. Ако стигна до там да те съжаля, много лошо. Колкото искаш, после се развива и колкото искаш ми чети книгите. Няма да помогне. Защото в важни моменти аз ще кажа нещо не чрез мене, а чрез Бога. Казвам това е идея. Така. Според Юда, спасението е сливане с Бога, а с него се слива само любовта, само Божественото. И спасението не е да възкръснеш в тяло. А да преодолееш този свят и да възкръснеш в духа. Отново помитащи неща срещу църквата. Защото те го чакат в тяло. Въобще привързаните са, тиск, искат пак да е ограничен. Учителя казват, те пак искат да дори да го разпънат. Само, че Христос няма да дойде. Той видя как действа света. Така. Значи, трябва да преодолееш този свят. Свят на ограничения. Но това е възможно само чрез истинско знание, а не чрез вяра. Всичко това, което казва православната църква, аз вярвам в единния Бог и създател, Юда го разпилява. Той казва, че чрез вяра до никъде. После ще видите Алхалач какво казва, още по-дълбоко. Истинско познание на Бога. Гносис. Тоест Бог трябва да ти даде откровение. А ти трябва да се стане удостоен. Вярата може да вярваш колкото си искаш и може да оглупяваш с вяра. Знам много хора, включително и пастори, които оглупяват. Приятно ми е, обичам ги, видял съм точно това вътрешно за което да ги обичам. Но те са друг път, много, много бавен път. Така. Евангелието на Юда е необикновено Евангелие. Това е могъщо гностично, не просто Евангелие. Могъщо гностично Евангелие, Евангелие на Откровението. Неслучайно то е било скрито в мълчание, но днес бавно, постепенно то проговаря. Пак казвам, Юда е единственият посветен апостол на високо ниво. Единственият на който е даден виш гносис. Всички други ученици получават частични откровения. Просто за да могат да бъдат вдъхновени. Да работят, да се учат, да се опитват да служат. На Юда е дадено велико откровение от самия Бог. Да го позна и пряко. Не да се учат, не да му служат. Не да му служи, а да познае Бога. Защото той е до край е разбрал Христос не до някъде, до край. Той го е разбрал до край. А не както другите ученици, които частично са разбрали Христос. И поради това, те не са избрани за тази тежка мисия. Според гностиците, човек придобива спасение не за това, защото вярва в Христос. Това няма да помогне. Не за това, а, когато вършиш добри дела. Това няма да помогне. Човек се спасява само благодарение на познаването на истината. На истинското знание. На истинското познание на Бога. Това е единственото спасение. Всички други видове спасения са въображение. Спасението не идва чрез поклонение към Бога, а чрез истинско познание на Бога. Знанията това е умът и затова древните мистерии казват, че умът това е една велика изостанала цивилизация. Умът, съществата на умът, не на духът, не на сакровенната душа, а умът. И тази цивилизация е вътре в нас. Затова има свят и затова има хора. И затова много хора са се давили, казват мистериите, и продължават да се давят в това огромно море, наречено умът. На едно място учителят казва, що е умът? Това е древната змия. Това е умът в нас. Същевременно, когато го овладеем, Става велик приятел, велик служител, но когато е овладян. Иначе той винаги ще отклонява човека. И така, спасението е в Гносиса или в Откровението. Но Откровението е опасно нещо, ако не си подготвен. Защото Откровението е среща с истината. И тук човека трябва да е напълно подготвен, не до някъде, както учениците на Христос. Напълно подготвен, както е бил Юда, както е бил Алхалач. И този, който не е подготвен и се срещне с Голгота, в него се вселява и зло, и мрак. Такова същество. Става същество на злото. Няма значение дали това зло е малко или голямо, или ще се увеличава. Става същество на злото. Понеже не е могъл да понесе истината. Така, и ще завърши накрая с...